Bé, bueno, per fi, un nou programa del Boig als Pirineus. Eh, entre Patum, una cosa i l'altra, eh, he trigat a fer aquest nou programa en el qual recupero una vella entrevista que vaig fer a Ràdio Corneta eh, amb motiu del de, primer concert per l'autogestió de la Ràdio Lliure a en el qual van actuar els Gazapos, els Cafarna, el Red Banner, i Casparrata. Bé, els Casparrata, bé, un minut i mig, pobrets, però bé. Eh, Me'n recordo que ploure molt i va ser un concert que va canviar tres cops d'emplaçament i aprofitant la visita d'aquests grups a la comarca, doncs es vaig pujar aquí a la ràdio i avui us passaré un tall a, a, en el primer espai del programa, els el rebels amb causa, del Red Banner, ja veureu que l'entrevista està una mica caducada però crec que té la mateixa vigència d'aquest grup del Baix Obregat. Doncs bé, comencem amb el primer espai del programa. Salut. amb causa. Un espai obert a persones, col·lectius i grups de punk and roll que estimen tant la traia com Jo Mateix. Bueno, aprofitant el concert que es celebra avui a Berga, tenim aquí el Repaner a la Ràdio a al 90.6. Bona nit. Bye. Bye. Bye. Bueno, ja he comentat que avui aprofitant que tenim el Red Banner per aquí per la comarca doncs els hem portat cap aquí l'estudi i a part de que ens han regalat l'últim disco el No ens aturaran i que n'esteu preparant un de nou, no penya? Sí, sí. Eh, Bueno, us faig una introducció al grup per la penya de la comarca que no us conegui i després en tot cas parlem de projectes futurs eh, Red Banner neix al 97 a la, al Baix Llobregat i es caracteritza com una banda de rock català Ay, de, rock, de rock combatiu de rock combatiu i català, en català vaia. i té 3 treballs a les esquenes i unes 200 actuacions a Catalunya, al País Valencià a Euskal a Madrid, a Irlanda del Nord i a i Alemanya també ja. després de 10 anys i mantenint intacta la formació, la banda prepara pel 2008 un, un nou treball i si us sembla podríem, podríem començar parlant d'aquest nou disco que esteu preparant i que avui no sentirem i després ens centrem en el en el No Ens Aturaran, que, que, jo que, sé, que és el disc que fa dos anys que rula, por ahí. Bueno, de fet, és això que has dit tu, que al el... final del 2006 va entrar el No Ens Aturaran i, i hem, hem tingut la sort de poder-lo presentar per, per molts llocs de Catalunya, de l'estat espanyol i d'Alemanya també, uh -huh. el que passa és que ens heu brindat l'oportunitat de venir aquí a la festa de Ràdio Corneta de Berga a presentar-lo i igual, igual que vam poder anar a Saragossa i a Mallorca mira, i, i, i han sortit provat perquè en tres setmanes hem pogut. El que passa que el que deies és que sí que estem gravant un disco nou, uh -huh. que ja tenim uns 10 o 12 temes i encara no sabem ben bé ni quan ni com els gravarem, uh -huh. però bueno, esperem, esperem poder repetir també sí, per aquí ten tenim una idea més ben formada, inclús... El, mm, diguem que si, el, si aquesta anterior no ens aturaran... Ara la idea que volem una mica mostrar és que ja no ens canviaran i és possible que abans un tema segur que l'hi anomenarem així, no? Ja no ens canviaran... De no? Deu, com... Després de deu anys de trajectòria o onze anys, suposo... almenys les cançons que ens estan sortint totes són de temàtica així... Sí, sí, sí com a lema ja... de, de que som consum i que tenim molt clar i que, bueno, que seguim endavant, doncs pues, amb la quan com vam començar, no? Sí, mm -hmm. I com jo va avançant davants, tio. Mira la <ríe> pregunta. gran pregunta el, no, les, ja, les cares que les cares poden no veure. La no gran pregunta. Suposo que ha marxat, eh? Jo fet he fet èpoques sabàtiques o què? No, no, no, gaires, eh? no. Oh, no. Suposo que el, ja en, al ja han final ens acabem coneixent i tothom coneix les seves neures i també sabem en, i ens ja no sabem passar bé amb, amb el bo de cadascú i, i aprofitar-ho. Perquè com que hem crescut com aquí que quedo junts i he sempre sigut la mateixa formació des del principi, suposo que això és el que fa que aguanti la banda. I, i, bueno, i clar, si hi ha ganes, si la gent porta a tocar Berga, la gent porta a tocar a Saragossa, Mallorca, Alemania, i, i a la tea comarca o a Barcelona, o et, et continua, treus un disco de puta mare i, i la gent, la resposta ha sigut mm -hmm. Genial, i pues això encara fa que continui i que, que tinguis il·lusió per continuar no, i de, i de, Jo també diria que a part d'una banda també som amics Home, és precisat, perquè ella... Sí, de fet, tenc... Jo ho el dic una mica des fora perquè jo vaig ser el que vaig una mica més tard fa, no, però, però... i, i sí, a veure sí, sí, ara, ara jo evidentment som amics no? però vull dir que el... Que el va sortir d'una camarilla no, que diuen no, de la gent que va anar a l'institut, de la gent que va futbol... Al col·le, no? No, no? Sí, això, eh. això és, és un tòpic, però és així. Bueno, i parlant d'aquest disco de No ens adoraran, veu fer una segona edició amb una discogràfica alemana, no? També? Sí. sí, sí, després de fer la primera edició, després de la primera edició, que la vam fer Radical Records, eh... Eh, bueno, va anar molt bé, ens vam eh, escoltar les primeres mil còpies i bé, ens vam proposar des de Matt Butcher, que és una discografia alemana per eh, a Itaro conjuntament fer una segona edició i, i ho vam fer al setembre segona edició estem molt contents també perquè s'està distribuint a part de per aquí, per les nostres les distribuïcions que hem pogut fer nosaltres ara està distribuint una mica per Alemanya i per Europa i, i penso que és prou interessant Bueno, pues, si us sembla, després d'aquesta de cosa nostra que parla de l'especulació immobiliaria i aquesta merda que ens estem menjant tots, eh, posarem un tema que es diu el preu a pagar, que parla de, del masclisme i de l'explotació a les dones, no? Mm -hmm. Perquè vosaltres, a més a més, sou una penya super implicada en els moviments socials del Baix Ibregat mm -hmm. i d'arreu. Això en parlarem ara. D'això parlem després d'aquesta cançó, si us sembla. Perfecte. Vinga, salut. La llibertat duradora va arribar a l'Azbanestan Dones no van recordar de les dones tastades com animal. Surt el poteu, la sània, qui posa vida La miració és contra dones per matar, jo no fa estigues amoral. Una nena pot fer de patos per una folla per discriminar i quan arribi el Nadal o la tuina de joquella disco tu em a arreglar antes de les 12 xiques grates i ara no pots caixar i ho la marella o ara pots treballar però és A veure el teu final. No tens de veure el teu final. Bueno, I presentada a la banda, potser que parlem d'un dels últims esdeveniments que ens ha marcat a nosaltres com a persones i políticament també, que és l'empresonament del company Franqui per a la bandera espanyola de resistència a l'autoritat, més a més sense cap tipus de prova, no? Eh, no sé, si voleu, segur, llançar la primera pedra contra... Els... Bueno, des d'aquí, primer de tot, convocar a tothom que ens escolti, eh, demà a dissabte a la plaça Universitat. Fet, ahir vam, estar, vam participar... De fet, la totalitat del grup, vam estar a la marxa que vam fer ja el nostre poble Molins, vam altres altres accions que s'han fet arreu de, de Catalunya... Vam haver d'anul·lar l'assaig, però... Ahí está. <laughs> que a més a més, era una concentració <laughs> que va acabar Mani, no?, de la sí, peça sí. que hi havia. Sí, sí, va sí ja ves, oh, i a més, vam haver de... O sigui, avui venim sense seguida, ja ves. Sí. I el concert d'avui promet, eh? No, el, Fran el Franqui coneixem molt el seu tema, a més, és no una coneixem. conegut nostra. no ho repetir-ho, però volem... El, de la grasa d'ell sempre ens ha rebut molt bé... I, sincerament és, un molt, és molt bon tio Frank. i no sols això que a més a més també està implicat en el desitjament de l'acord uh -huh, sí, i, bueno, sí. i llavors ja tindrà antecedents o sigui que se li poden sumar uns quants anys sí, clar, tant, eh. oh, la, la història el xungo del tema eh, són dues coses primer que a la, a la jurisdicció espanyola o, o la llei espanyola contempli aquestes penes tan aquesta animalada de, de per un drap eh, condemnar algú a fins a... Sembla que, que el, el delicte d'ultratge de la bandera espanyola, eh, la petició fiscal pot anar fins a no sé quants anys. Això ja és una animalada. A part, el Franqui se l'ha condemnat sense que el judici s'hagi demostrat ni tan sols que ell estava a la, a la concentració, a la cercavila. Què es va fer? Perquè cap guarda urbano el va identificar jo me'n recordo quan al judici un que guàrdies urbanes amb el paparets, el paparet, no sé el paparet un, un cap d'aturc més no? i, eh, el home, és, és mm, una mostra més de, de la, la repressió contra els moviments socials i contra la gent que es mobilitza no? home, portem un, un degoteig entre Núria Pòrtol les... sí, el... sí, de fet el no, no, que sigue sigui aquest cop, igual no sé si s'han passat massa bueno sempre es passen, però aquest cop sí que sembla que era opinió pública i els mitjans de comunicació, o sigui, sembla que ho han vist molt clar que això és una, amiala, una animalada. Home, com la, com la sentència de la penya que va cremar fotos del rei, diu que... És... Sí, també, sí, bueno, és la, una, una moguda supersorrelista. La, la justícia no? espanyola, és el que té. I ho ja sé, clar, que, que et condemnin sense que, que ningú demostri que tu estaves allà, ni vas fer del, el que t'acusen, perquè et toca un jutge que que havia estat als tribunals d'ordre públic no sé què, i encara segueixen polvorant per, per aquests jutjats mm -hmm. i com, tenen el dret de decidir si tu vas al TALECO o tu... Com la moguda aquesta que van anar a l'hospital, no? Ell, I i, li, i per, veure, per, per demostrar que no... I es van fotre urgències amb el, amb el Franqui, eh, que no l'hemos pegado. I sí, molt que per... fort. És, és, és bastant sí, surrealista. Eh, sí, sí, el, els metges van flipar. Dir, van demanar explicacions i tot, no? Clar, Vull dir, com, com us atreveu a portar? A veure, aquí estem treballant, saps? Estas urgències en un hospital. Ah, també, aviam, ha... eh, aquí... A més, a considerar un moment que la, la brigada del 6 està sota el punt de mira, també. No? Mm. Que... Sí, sí, també hi ha hagut... A... Bueno, el judici, ja que acabat ja, no? El, sí, el judici de la brigada 6 per a les sortida. tortures a, a la gent del 4 d'octubre... Mm -hmm. Sí. Aviam, com diria, ja, jo dubto molt, malauradament, de que l'aparell judicial els hi foti un balapal o què es mereixen, però, bueno, ja que la cosa arriba a judici ja ha sigut un, un logro i que el Jordi i companyia sentin el, el banc desacusats. Sí. Doncs, si us sembla, li dediquem la cançó de Mercenari Jordi. Que, que parla dels feixistes que, que han entel·legat al Franqui, no? Uh -huh. Venga. Aquests, aquests, aparells, aquests. Doncs pues vinga, saltim una altra cançó de l'Ons Aturanant i seguim. que estem improvisant eh, mira, si us sembla, en lloc de tu començar a parlar del de que us de panorama musical i així parlem, seguim parlant de, de repressió vale? uh -huh. ens parleu de com està el, el Baix Llobregat ara mateix amb tots els desallotjaments, per exemple, que han hagut a Cornellà que va hi Molins uh -huh. i com estan, com estar una mica la vostra comarca i posem una cançó i després ja parlem de per una musical, Radical Records i totes aquestes mogudes, d'acord? Vale? Bueno, aviam, el Baixiu més o menys està com sempre hi ha lluita i on hi ha lluita és repressió per exemple, el que comentaves tu de Cornellà, últimament hi ha hagut més que un desallotjament hi ha hagut un atac mafiós d'una immobiliària a un centre al bueno, centre social d'ultimàtum que es va ocupar hòstia, ara no et s'hauria de dir però no es va arribar a inaugurar perquè des del primer dia va, va haver-hi un boicot constant de, per part de la immobiliària amb el vera plàcid de l'Ajuntament i els Mossos i de FECSA, diu, que els tallaven ja, la llum todos per... contra l'ultimàtum eh, vull dir, va haver-hi sabotatges al pany, a la llum, a l'aigua assetjament policial quan es muntaven cafetes i la cosa, un, una vegada ja van, van entrar les paletes a, a destrossar-ho per sort va arribar una persona i els tios es van nejar però la segona vegada van anar ja van, van anar 15 i no es van anar amb i van deixar el centre social inutilitzat per, perquè ara mateix el barcelonès ¿vale? després del desallotjament anterior hi ha d'atòxis, crispa, batiblau etc, etc, etc vaig i obregat eh? vaig no, i i barcelonès queden espais per, per, per muntar consellers oh, la... I... està difícil, Allà, cal, eh? està difícil. De... La... sí, hi ha hagut un... un un genocidi de, de centres socials bastant heavy. El Prat en, igual, col Sí, el, el, el Cop és un dels pocs espais per muntar coses sí, així una mica més grandetes que, que, que queden en peu. De fet, el festival de Radical Records, que l'últim que es va muntar al març, es va muntar a allà... Al Cop, al Cop del plat i a la bancarrota. I la bancarrota ah. que és l'espai que queda a Cornellà també. Bah, que sí, a, poden... a Cornellà, per eh. exemple, han fet una escapçada als moviments socials sí, molt heavy. I ara ja foten a la Canda a l'Espanyol. No, i a Barna sí, també. Sí. que no... Per exemple, quan sí, nosaltres vam començar, com sé qui diu, pues clar, la Hamsa estava... No, hi havia... Hòstia. I clar, van, van veure que... Això s'ha escapat les mans i van a de saco. Home, llocs n'hi ha, el que, clar, sobretot el que són espais emblemàtics o, i grans així com la Hamsa, pues això malauradament està xungo i tal com està el tema judicial i tal com estan els putos Mossos, eh, les ocupacions, clar, son, és xungo perquè depèn de com, per exemple l'ocupació de l'últimàtum, jo no he tornat un duro perquè duréssim més de 3 hores no. perquè ahir un moment van començar a aparèixer, sortir de sota les pedres no. i aquí entran i ens litxen. I que després de desallotjament de l'Ateneu sí. i del Pati Blau, que van ser canyeros, canyeros Has hi tenen moltes ganes A Molins, per exemple, de les últimes ocupacions que van haver-hi eh, també van durar 3 hores, va ser ocupar, ocupar Apareixer els urbanos, aparèixer l'alcalde en plan Vito con Leone, no sé què, no sé quantos, i amenaçar-nos que vindran els Mossos i... Pues anem una mica de pillats de temps que hem de fer les proves, posem una cançó contra els Mossos i després parlem de Radical Record, si us sembla, vale? Pues venga. se'ns colava la següent cançó del No ens aturaran i bueno, ara la pregunta aquesta va pel Raül que és l'embrió de, de Radical Records explica'ns com quines bandes hi ha, i com, com va la moguda. perquè jo flipa bastant també, amb, per exemple el, amb el disco de Skill, no? que es pot, es pot descarregar i així, o sigui que esteu adaptant-nos una mica a les noves tendències, no? Perquè cada dia es ven menys, sí. menys plàstic, en realitat. Sí, continuem... Idea... Si no t'enxufes el micro, Raül sí. ara, <ríe> ara, sí. ara. Bé, eh, això que no va dir? que Continuem una mica amb, amb la idea d'editar el CD amb que és el, el format però també adaptem-nos una mica a les noves tecnologies bandes que aposten per eh, penjar directament el disc a internet eh, de, forma gratuïta, de forma gratuïta i aprofiten una mica els recursos que gratuïts que dona la xarxa per donar-se a conèixer i per promocionar la seva música. Eh, bueno, si ho voleu ho explico una mica, Radical Records perquè no ho sàpiga, eh, malgrat que és ara quan més estem treballant, eh, ens hem de remuntar a l'any 97, que és quan eh, gent del grup Crit de Lluita i, i del seu entorn de, de companys i militants de lluita a Barcelona, va jovegat, van impulsar una mica una assemblea promotora de cultura independentista, que d'aquí va sortir el Segell i Radical Records. I després amb els anys una mica eh, el funcionament va passar una mica assembleari i tal, Bé, la cosa es va eh, congelar una mica, cada grup una mica s'autoditava, diguésimo agafava, aprofitava els mínims recursos que teníem com a Radicals, i, bueno, i des de l'últim dins No ens aturaran, una mica al Red Baner vam, vam agafar el relleu una mica i, i estem, som els que vam impulsar una mica el Segell. Ara mateix volem eh, dir que estem, eh, som com una... Diguéssim que més que Segell som una promotora que a part de llibertat Fem produccions pròpies com el Combat Rock que en fet aquest any, que han tocat gairebé totes les bandes de Radical Records i, i bueno, aquest any, com a primer any, Diguéssim que Radical Records eh, portarà contractació dels grups del Segell i a part de nous grups que s'han incorporat. A mi, jo gràcies al, al canvi de mails i així, per allò dels cartells i tot això, pel concert d'aquest vespre, eh, em vas enviar... Com un, com un enllaç d'aquest, que és un incul d'internet que te cagues. I vaig flipar bastant amb la pàgina web, perquè tot el rato va sonar música, sí. i hi ha així hi ha com una llista de, de, de, de reproducció, que a més a més, si tu vols escoltar cançons dels diferents grups que, que hi han, doncs pues es poden sentir, no? Sí. I ja, pues, aprofitem per dir-ho que és W, w, w Records, tot junt, amb K, Radical, sí perquè tota l'audiència pues, ja sabeu que us podeu connectar. I no sé, parlons de les bandes, quines bandes ara mateix esteu produint? Bé, ara estem... Bueno, les bandes una mica que, que estem pues, a part del Red Banner pues, estan el Skill, també del baix, el Lluís, bateria, també. la bateria també, doncs? i bé, del baix hi una mica estan eh, el segon opció, que és una banda del nostre poble també, eh, Tenim els Camarà de Krasnikov, que estan presentant disc ara a Mansmen i eh, Bé, tenim també dos bandes del País Valencià com a novetat també perquè tenim, una mica, tenim com un, un reducte al País Valencià de Radical Records, tenim els, els botó i els Desgavell i un deute moral com a catalans també eh? i un deute moral com a catalans Exacte. també i bé, també s'han s'han eh, incorporat fa poc els Ticuta eh, i bé, recentment també eh, Opció que 95 i Desperta Ferro que estaven ells a Rosa de Foc i s'han incorporat una mica Radical Records pues bueno, doncs bueno, si et sembla, posem una cançó dels que m'agrada que Ginikov, ja que m'heu portat al disc i amb això, doncs, jo que sé moltes gràcies per estar aquí a Berga i per estar-hi pàgica de puta mare a concert tot i la pluja i els canvis d'última hora i jo que sé no, a eh? Gràcies a vosaltres, a vosaltres i, no, no. i molta sort amb el projecte de, de la ràdio Vinga, salut, salut. salut. Però és que sos tabau hi ha un ton amb blau. Fans de guai amb més antisistema t’hasalotjar, ocupat i dixolet les mans. de vòmit social. petits monogràfics dels grups que musiquen les nostres vides. Vivo en la 204D Carabanchel Alas Ocho te levantan Alas Cámaras 10 Veo Ginchos controlando todo el Personal Vasca Subiendo y bajando Buscan Bueno, i avui a l'espai de referents de vòmit social tenim el doctor Catargo amb totes vosaltres, amb tots vosaltres, doctor Catarco, doctorat en canyo burra. Què tal, el nostre entès amb canya burra, però també li mola bastant el punt que es fa a l'estat espanyol. i Dintre del punt també hi ha canya burra, eh, sí. jo considero, eh. Sí, no? I després farem una explicació del que jo crec que és la canya burra. Molt bé, que bé. <susurra> doncs, bueno, i ara que et tinguessin per aquí aquesta nova temporada, el 99.6 de l'FM, a Radio Pinsania. I avui, com a referents de vòmit social, us sona aquesta cançoreta? Doncs no parlarem d'ells. Sí, avui no parlarem dels Petan and Destup Babies, dels quals és aquesta cançó, sinó dels Parabellum, que són els que la versionen en aquest magnífic directe que van treure el 98, em sembla, o, o el 2000 o Poray, que s'ha realitat. I els Parabellum, aquest grup que últimament s'han tornat a juntar i tornen a tocar pels escenaris de Poray. Parabellum és una banda de música que es va formar l'any 85 a Baracaldo, a Vizcaya, i que està formada per el Josu, el Lino, el Lera i el Juanan. I bueno, entre altres discogràfiques han estat per Gor, per Zero i per l última per Santo Grial. Què et sembla aquesta banda, Àlex? Bé, jo crec que aquest grup va començar... A mi em va agradar molt al principi, després hi ha un parell de discos que a mi no m'acaben d'agradar molt. Però bueno, a nivell personal crec que és una banda esplèndida eh? que ha fet sí. a l'època aquesta del... Sobretot els primers discos, clar, no? clar. són grans clàssics, no? els últims discos són una mica pues, com els MCD altres sí, bandes sí, que també sí, han tret discos, excepte sí, els S.A. i alguns que segueixen traurien discos boníssims, sí. o l'Ebaristo, per exemple, el de Gandiazo, també. també està molt bé hi ha grups que, bueno, que reajunten per fins comercials molts cops per, sí, per tornar a pujar sí. a l'escenari i molts a més a més com agafen, agafen la carretera un altre cop i la palmen en pocs dies això va passar amb el Mahoma del Rip amb l'Escroto de Tijuana sí, sí, sí. amb van... els Piperrec ja veurem què passarà perquè ara tornaran a tocar pel Jartotxo van caient eh, per això sí, ja. sí, sí. Pues, bueno, anirem fent, si et sembla, una radiografia per discos, anirem sí. posant un, un una cançó de cada disco, i comencem pel, pel primer disco que vam treure, l'any 87, per Discos Suïcides, que es deia No hi ha opció, no? què podríem dir d'aquest disco? Bueno, és un... jo crec que és el, el disc el de sempre, no? Que, que, que té temes que van ser com himnes no? per molta gent, com D'Issasco o Descontrol, aquest tipus de temes a mi és el disc que més m'agrada d'ells. I no ho sé, va ser també el, el disc que va que va ser quan estava tota la moguda d'insumissos i bueno es va es va agafar molt bé aquest disc, bueno, crec que jo crec que es va llançar la fama una mica no sí jo, oh, és un dels discos meus també preferits sí, doncs què posem un temilla ja? sí he triat una canción d'amor va aquesta banda, sembla bé. <ríe> sonava en els Parabellum aquest any 87 a les èpoques durades i seguirem en les èpoques durades i ens en anarem a un altre disco també i vull comentar també dels Parabellum que són de la l'izquerda del margen d'izquerdo del Nervión a prop de Bilbao d'on van sortir altres grups com Podrodaino com Escorbuto i bueno en una època on l'heroïna estava per tot arreu a Bilbao, no? Sí, sí va fer molt de mal, eh, la veritat. Mol molt molt, molt de mal, sí. Sempre aquests grups així tots d'aquesta època dels 80 cap a dalt, sempre ho comenten molt. Sempre diuen que es parla molt de, de la doladora droga, perquè tothom sortia enchufat. Sí. Així, això de dit per ells, eh, per tots ells, o sigui, tots anavan era l'època de vinga. I havia alguns van acabar malament no saps, i no sabent què els va salvar. Van acabar a tirar més de pitxo, eh. Sí, sí, sí, sí. <ríe> <ríe> <ríe> Dons, bueno, acabarem al que... segon disc, no? el al Bronca del bar. Aquest sí que va ser l'auge dels Parabellos, no? sí. segons totes les crítiques. Va ser un disc que van gravar després de, de fer un parell de gires per, per Suïssa. Tio. Amb el Noi Hay opción, van fer un parell de gires per Suïssa i després van gravar el Broncan el Bar. Que va ser un disc doncs, molt referent no? també de la... Sí, jo me'n recordo quan pujava a Euskaderria quan era jovenet, que a totes les festes majors, els gastetges i tal, es posava molt aquesta cançó que segur que sona, que es diu Envenenado, i sí. anava a tot arreu, a Euskal Herria, i aquí potser s'ha sentit més després. Però jo me'n recordo Sant Fermínez i ja és la Setmana Grande de Bilbao... I Són els signes aquests, de tota sí, la vida que, que vas tota al País Bàs i escoltes, no? a, a que ets escoltat, hi ha els temes de sempre... que que al final a mi alguns m'han arribat a avorrir una mica eh? sí, de tant, tant escoltar-los. Sí, de tant escoltar però després te'ls foten en una festa. Sí, eh? sí. caraja por ahí, i hòstia, et fots a cantar com un anar Sí, sí, és veritat. És veritat. Bueno, Aquests bé, moments no? sí, però va per escoltar-lo, per escoltar... No, per escoltar a casa potser no, perquè a més a més, tant tu com jo som persones que ens mou a escoltar música sí, nova, a més a més. Sí, a més, sí, clar, clar. I jo que sé, que a vegades et fots quatre cops un CD i el i l'abandonas una miqueta però després el sens por haig molt. Sí, sí, Pues venga, va, pues ha un envenenado. fuerte Temazo de Parabéns temazo, temazo, temazo Y bueno, seguimos la evolución sí, cronológica de aquel grup Al 93, tornan a grabar Tornan a grabar el disc que hace falta que el que més surt d'aquest disc, perquè a mi no m'acaba d'agradar molt, hi ha molta gent que també ho diu que, com Bronca en el bar, és molt millor disc que aquest, però la cançó aquesta, La Locura, es veu que va causar furors. I, posa que el, gat, el top ràdio de la gat, Gattea, dius que el Gattea, va ser el número 1 durant setmanes, aquest, aquesta cançó. A més, s'han que... fet moltes versions, l'última sí. que ferra n'ha fet versions, i molts grups sí. n'han fet versions també. Aquesta va... Va causar furor eh, aquest, aquest tema. Doncs pues posarem la, la locura mm. i bueno, també comentar que no ha sigut un grup gaire prolífic, tenint en compte que han començat a 87 i que només tenen, si no m'equivoco, 6 discos o 7 i molts són, un és un directe, l'altre l'Hace Falta Aquest, hi ha cançons també que sí, hi haurà editades. Que... Sí, i... sembla que compara... aquest disco ho vam fer una mica raro, eh? Sí, jo, que... Sí. No sé si era l'eufòria que tenien i necessitava un altre disc i vam fer temes per ficar, per, sí, per, omplir, una mica, per omplir una mica, no? Per omplir una miqueta. Doncs sí, no? pues vinga. Bueno, Passem aquest tema que és el que més ens agrada a tots. the yeah. Ja torno a ser aquí, estàs sentint el Boig als Pirineus a ràdiopinseria.net si ens escoltes a internet o al 90.6 del teu diall. Aquest programa és el Boig als Pirineus, es fa, es sameteix de 10 a 12 de la matí els dilluns, s'emet també els dijous de 10 a 12 de la nit i en hora matinal o sigui de matinada, els dissabtes d'una a tres de la matinada i és quinzenal, a més a més aquesta nova temporada l'estic gravant per seccions, o sigui en diferit, però tot i això bueno, la nostra bústia de veu, ai la bústia tenim una bústia perquè podeu enviar els vostres emails, que és al botxelspirineus arroba dit això, eh, seguim amb aquest monogràfic dels Parabèlum els referents a vòmits socials Sí, bueno, ara continuarem amb el disc del 94 que va ser un disc una mica Uf, va ser raro perquè van tindre molts problemes entre, es, entre ells és el disc Chariboda i va ser un disc una mica a mi no m'agrada gens per dir-ho directament i <ríe> <ríe> bueno, prefereixo ser clar saps? és un, un disc, no sé van tindre molts problemes entre ells es veu. Eh? Sí, no? van canviar de components el guitarra es va posar malalt i van fer un disc una mica com obligat, saps, a fer-ho Pues... Sem em sembla a mi eh? és... ah, He elegit un tema que fa referència A tot això que estàs dient Que es diu tu indiferència <laughs> Posem aquest Així sonava aquest disco de transició dels Parabellum i passem ja al que és l'últim disco gravat d'estudi. Sí. No? sí, és l'últim que va gravar després d'aquest, van passar tres anys i van gravar un altre que, que van canviar de, discogràfic, de discogràfica i tot, van passar a la madrilenya Zero Records mm. i van donant Gorg, i, i publicant Adelante sin cabeza, que ah, també que... a mi no sé... jo No t'entusiasme? Sé, no, no, no molt. Em sembla que era el disc que ja que des, que es despedien, eh? amb aquest ja deixaven tot molt clar que no volien continuar fent discos, que després sí que van continuar tocant, però... Sí. Bueno, em sembla estaven cobrant prop dels 8.000 euros per, per tocar. Bueno, he de sí. dir una cosa jo sobre això, nosaltres vam muntar una vegada un concert, això com, no sé, un concert a Gràcia, a, a la Fera, i ho vam fer per presos, i es va posar, a, allò va ser espectacular, Sí a més no va, va ser un com, gran concert, imagino -també que també perquè era per presos i tal, va ser... Però va ser home, jo vaig rememorar molta època d'aquesta, que dius ostres... No, està bé que refer, remarquem sí, sí. aquesta faceta també de, dels, dels grups, perquè... Bueno, Sempre es parla molt d'aquestes coses. Sí, no? i és un detall, doncs, els grups que s'ho mereixen, doncs, que ressaltem que per col·lectius i, i per causes justes s'enrotllin doncs, a venir Això a tocar per, per, per poca pasta. Doncs no? pues, bueno, posarem... Una canción que as dio violentos es tan fácil serlo. un tema també bastant rarillo, que al final l'he acabat tallant una miqueta, perquè com sempre el... se me'n el temps de la secció. Eh, després, si no tinc malentès, van gravar un directe, no? Sí, van gravar un directe, que va ser l'últim que van fer, i el van remasteritzar i, i poc més. L'únic sí. que van fer més va ser que altres comp... o sigui, que components dels Parabellos van participar en altres projectes, com el Josu, el cantant, que va estar amb el grup Josué i Julio César, la sèrie Z, amb els Macarrada, amb el Segismundo Toxicòmono, que jo això no ho sabia. Ah, jo tampoc i l'altre, el Lino, que és el, el baix i, la, i les veus, també va estar amb els MCD, amb els Macarrada, jo això no ho sabia fins que ho cita citat una mica... Jo tampoc ho sabia, el que sí que sé, sé pel Camilo, de Camilo Setas que està distribuïdora sí. de Gramunt, és que van treure aquest, un, aquest disc en directe, el van editar i les 2.000 còpies, que en els temps que corren tampoc és tan fàcil, van volar un mes i pico, i s'ha tingut que fer una reedició, que per lo que sé també s'ha agotat, o sigui que la generació d'aquestes joves de sí, bueno. tal, com ha passat amb els Escorbut o sí. amb tants altres grups que s'han idealitzat, no, com el Rip, que el Rip tenen dos discos a fi de contes, sí, sí, sí. i s'han venut més després de desapareguts que quan, quan hi eren. No? Mai moriran aquesta gent, eh, no, no, no. si la gent jove l'agafa també. claro us pues bueno, pues posarem en pied de guerra d'aquest directe i després passarem al lisquet de que els hi van fer. Sí molt bé. morma de Ponerte en pie de guerra es la única manera acariciar el miedo es un buen argumento era una altra cançó dels Parabellum, aquest gran grup de Baracaldo, i finalment els ja vam fer un, un disc d'atribut entre els que hi havia l'último que coma, boicot, segismundo, cirrosis, barricada, etc, etc. i del qual us posarem també un tema, i a més a més hem triat un tema que el fan els segismundo toxicoma, no? que serà el següent grup convidat en aquest espai, no? el, el referents de vòmit social, aquest grup de, de guest tape, que té un directe tan brutal i que ha portat a concerts multitudinaris aquí al Principat. No? Eh, sobre, sobre aquest disc i sobre els Parabellum, en una entrevista al Segismundo deien Le preguntan al Plácido, a ese gismundo toxicómano... Eh, le preguntan... ¿Cuándo descubriste a Parabellum y qué significa este grupo para ti? Al Plácido respondía... No sé qué año sería, pero estaba en el instituto. En verano íbamos a descargar camiones para sacar unas pelas... Y el almacenero me dio un BASF de 90. Con él no hay opción de Parabellum. Con él no hay opción de Parabellum. El primer disco del 87. Y el No te muevas de rip por la otra. Y sobre la canso Cantriat que és en el rincón, em sembla. Ara estic fent aquí un papeleo extra papeleo d'aquests brutals, eh, deien de Ian el ¿Por qué escogiste este tema para hacer la, la versión que has ido contra el rincón? Y al Placidio, porque nos mola y es cañera. No queríamos hacer un grites hit como la locura, envenenado, etcétera También habíamos pensado en bronca en el bar, pero como es una versión, a estos igual les jodía. A los Peter and the Stupbeyes, aunque hubiese estado bien. Así tributas a dos pájaros de un tiro, a los Peter y a velum Entonces, bueno, sentí mal la canción que está que han triado a el Segis, que jo reconec que no l'he sentit en la vida i em, em, em creusa bastanta no sé, curiositat, no em sortia la paraula, merci, catarco, doncs posem la cançolitat. de la cançó delSE del noparabellum dels que versiona elSE X. I així acabem aquesta secció que tardga molt de gràcies. i no sóc jo que et tinc botejat. Ah. Vale. I res, ara passem a cop de garrot musical i bueno, també contarem amb tu perquè ens has d’explicar un email que tenim que ens ha arribat. Bueno. Sobre el concepte canyaburra, ves tu pensant bueno, ja Sí, sí, ja intentaré ah. explicar-me el millor que pugui Doncs això, cop de garrot musical Bueno, ja tenim aquí una altra copa al doctor Catarco Molt bones Bon dia, que avui bon estàs dia. fent una sessió matinal I bueno, hem rebut un email, Catarco per tu El tenia l'altre dia a botserspirineus.org m'està guardant, no? Sí, que te l'estava guardant que és perquè, bueno, al Radiopinsaria.net vai penjar una de les notícies del programa eren els col·laboradors, èreu vosaltres, i deia que eras especialista en canya burra. I la reacció del poble ha sigut enviar un email preguntant què collons és la canya burra. Eh, és, és una mica no difícil d'explicar. Jo per mi és molt senzill, és un tipus de música que hi ha, hi ha tantes arrels de música, hi ha tanta fusió i tantes coses, no sé, és una manera de definir lo que fèiem els col·legues del meu barri. Quan anàvem amb el cotxe, anàvem, i algú posava música, i posaven depèn de quin tema, i li, li miràvem i es deien, oi, per què no es poses una mica de canya burra? I, bueno, doncs la canya burra és música ràpida, és, jo crec que és una mica més, més que el hardcore, és una, amb veus molt greus, molt greus, i molt bruta, no sé com jo per fer un exemple d'aquí de lo que de la península a mi m'agrada molt i crec que es defineix molt bé el que és la canya burra, són la societat alcohòlica perquè crec que aquest, aquesta gent quan va sortir qui deia que eren? Ningú sabia que eren, si eren heavy, si eren punky, si eren hardcore i ningú va saber definir aquest tipus de música jo, la, nosaltres la definim amb bueno, un grup de col·legues, el definim com canya burra Doncs pues, bueno, posem una un però potser més els primers discos, no? Sí, al s'esde, sí, sí, d'als SA per mi el que el més caña per definir-lo és el primer dis i la maqueta. Pues bueno, posem al Cindy Snina. No es tan fácil hacerme cañer Resistiré Resistiré hasta el fin Resistiré Resistiré hasta el fin Yo diréis a las de la guerra mundial Lleguéis siglos maquinando al final de la humanidad no sapsar, jo suportar no etorial, Pero fora del mar, voliu nos va motor. No nom la dessubsió, no fa de nos pedí Pero no vada per a caiguer. La certidat, la suspiració, Vamos, vamos, no que va, está de farall. No sol mirar de no parar, va de atasco mal. Con toda vuestra coagión, solo hablar rabion. atrás, la vamos a soponar. Yo casi muero de risa, es ir la cosa que no os podéis la Cristina hosta el sol La Cristina La el sol Bueno, aquest disc dels Espírit també sí. seria un referent de canya burra de l'època, no? Molt ben empleat aquest, sí, sí, sí. tant. Home, ja, clar, de grups que ara siguin nous jo crec que sí que em costaria més trobar grups que fessin els, els cop també fan aquest tipus de música que jo crec que és la canya burra, per exemple. Vaja, van aconseguir convertir d'un tema dels balons rojos en un tema... Sí, sí, eh? <ríe> sí, guanya molt més. Eh? I tant, tio. Doncs pues, bueno, pues, també ens has preparat aquí com a referents de vòmit social i en aquest cas de canya burra, un grup que jo no coneixia, el vaig conèixer l'altre dia en un altre programa que tens que de solidaritat amb els presos, sí. amb el No hi som totes, que es diu Ned Wake sí. i que són de Mallorca. No? Sí, sí, és curiós que a Mallorca no surten molts grups, jo vaig conèixer aquesta gent i a més una gent molt maca, aquests, el, el Bad days, aquests que eren també molt, molt ràpid, molt hardcore. Ja han sortit una, uns parell o tres de grups allà a Mallorca, molt canyeros, però clar costa molt portar-los cap aquí perquè les sillas i tot això costa pasta. Clar. Però jo bueno, és un grup que m'agrada moltíssim. Aquest, aquesta gent fa més hardcore, però a mi crec també que estan russant la canya burra allà. Doncs pues vinga, sentim aquest tema. Eh, no n'hi ha prou, no? Sí, no n'hi ha prou. Al contrario, la competición comienza a dar una prueba de supervivencia Así que ya sabéis, busca sangre fría y a buen sí, ya sabemos que fue conmigo, pero aquí lo que importa será el negocio Suerte ya por ello Dame bola, mira cómo te En la bitch yo lo no digo, se tira. Yo las cuento, vosotros idiotas. Los twenty five, y así no vuelvo a tu cadobego. Y esto es la bitch de las la manera. Rock and Bueno, es pues, diu que aquesta no era la cançó que tocava. No, no eh... era aquesta, però bueno, no, no passa res. Bueno, però, podries posar si, una que hi ha molt, molt guapa que es diu Pitbull, que <laughs> és molt adequada per molt tipus de gent. M'agradaria que la posessis, si pots. Sí, la, sí. És d'aquest mateix disco? Sí, és d'aquest disco. De... Pues, és una, un tema molt contundent, vale. molt ràpid i que dura molt poc temps. Igual es són 30 segons. Que es esperem que sigui la 3. A veure, provem, sí. no? Sí, provaré. Pues a veure si ara sí que sona la cançó que toca perquè aquí, com ja sabeu, fem pirateria eh? claro, a... i passem de les gais i quan no hi ha pasta per comprar discos originals que també ens mola sobretot a la penya que s'autoprodueix els discos doncs ens baixem d'internet què farem? què farem tu? ¿Quién és un bíbl? ¿Quién va a correr? Bíblos Descontrol, bíblos, ¿Quién és acción? Bueno, que era el tema People de Snake Ways, cada bany a burra absoluta. I ara colaré jo un grup que a mi mola molt és de fa bastant temps que es diu de rates i que han tret un disc nou i el disc es diu Antimperialista i la cançó també sona Asturiaros i sonen així de bé. <fixi>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 Gritar bien fuerte, antiimperialista Insta, diable ambició, macabra ansiedad Permitir. Deja vivir en paz a los pueblos explotados Sigue volando el águila imperial Ahogando el porvenir con sus funestas guerras Soldatio Martí, dejando huella Luchando contra el monstruo y la tiranía Iba por ella, por mi hermana Cuba jo sigo per resistencia din periodista Quisa dia amb viran ma cabbra Sieera. Es escolloll de brutal. Morí o mata. Bueno, aquest era el tema dels Feerrades que jo us proponia, una de les últimes coses que he descobert. Bueno, els ferrades faig els conec, però l'altre dia anegam per Internet vaig veure que havienem baixat un disc que havien tret un disco nou.tà molt bé. I com que vaig molt malament a pasta com gran part del país, pues me'ls baixo Internet amb les portades i tot. I algun dia quan tingui temps i sigui all, doncs tindré temps d'imprimir-ho i m'oposaré amb un CD super guapos eh? <ríe> Una fotocòpias, fotocòpias. Visca l'esgai. Sí. <laughs> bueno, Continuarem i... no, una mica sí, amb la canya burra o què? Sí, va, d'una altra canya burra. Però això és el que ens passava al en el cotxe, saps? Quan posaven aquestes dèiem, no? una mica més de canya burra. Bueno, doncs pues ara us posaré un grup de fora, un grup del Yankee de New York, que són els Propain. És un grup no molt conegut, a part que jo, molt poca gent que conec així el Sagrada, o el Tenen o... Però no sé, jo vaig anar a un concert a la sala de que aquesta fa 3 o 4 anys i eren 30 persones, eh? va ser... Bueno, a mi em donava igual, jo volia veure'ls no... perquè veieu que no és un grup molt, molt conegut, no? I us posaré un tema que no sé ni com es diu. Bueno, d això es tracta en aquest espai, de conèixer música nova. Bueno, pues... El tema es diu Estantol. que deu ser així com propagar. o alguna cosa, sí, sí. posem-li. Sí, aquests no són tan ràpids però són més matxacons. No? Doncs jo, per descansar l'audiència d'aquella burra, una migueta, <ríe> proposo un tema dels últims discos sorprenents, i interessants, però dels dinosauris de sempre. Aquest, es tracta d'aquest disc en directe que han tret els Barricada, amb l'Avi Rosendo i amb l'Aurora els Taurues Zurdos, i he triat, per posar-vos d'aquest directe. He triat un gran tema que és Maneres de Vivir de Lenyo, que alhora és una versió dels Status Quo si no m'equivoco. Doncs bueno, Maneres de Vivir i després seguim amb la canya burra de Catarco.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 <ríe> és una cançó que, clar, que porta una mica de tela, no? però crec que ells tenen portades i tot de disc i parlen també del subcomandante Marcos i de molta gent. No? Jo crec que això deu ser una experiència d'ells i crec que l'has reflexionat una mica en un, una cançó que és una mica dura. La veritat és Que, que es diu eh... Antigastro. Claro, bueno, sé bueno que... això cadascú, jo respecto l'opinió d'ells, crec que he criticat la cançó tan al Castro com critica als Balceros, no? o sigui, hi jo, una mica de tot. Jo el Castro que hi ha ara també, també el critico mogolló, no? o sigui, estic a la amb la revolució cubana, però, bueno, però la música, com s'ha tirat endavant. No? Sí, anem a sentir música, que es diu Castro i són els Bruxeria. Hola. Esto sí que es caña, burla. Esto vos, sí es. <risa> Me, <risa> Error de sistema. El centro de una controversia internacional por su custodia. El gobierno cubano dijo hoy que el padre... No estamos de acuerdo que regrese eh, a un sistema comunista el rol. El país mexicano Buscando salida De ser comunista Hermano Barcero Mickey Mouse Marinero Y Pati Chingón, Me agoté un tiburón México liberó Cuando Castro ganó No soy amaricón Viva México cabrón Gobierno cubano ¿Por qué tan culero? Els Anticristo, per excel·lència, a mèxic que en sí, aquesta sí, cançó són sí, sí. Anticastro. I, bueno, per acabar aquest espai com de garrot musical. I... Avui toca tio, a Barna, tio. Qui? Els Bruxeries. Sí. Sí. Bueno, i aprofitem per recordar que també el, que el dissabte de Batum toquen els Cop, sí. aquí a la comarca, bueno, la comarca de Barraques. I que la ràdio munta, munta barra. Passeu-vos a fer un got per, per la ràdio, que és l'única sí. manera que tenim de gestionar, de gestionar aquest medi. Estic tan käsioma. Sí, pues muchas gracias, doctor. Bueno, doncs, fins un altre dia que daqui 15 dies, ja. Bueno, pues ja tornaré. Amb el am el Cegis, amb unica més de canya burra vale. i estar preparant algun que pugui sorprendre a l'audiència, com a aquest antic rastro, cristo grastro, com es digui d'antrugeria. Sí, venga. Venga, salut. Salut. Barujo Ratos de Porão, no sé si ho hem dit. No, no ho han dit. Però d'a de despedida posarem un tema del Ratos de Porão, un grup brasiler que también es de la familia la, la caña burra. reservas para la ratafía. Un espai dinàmic i en contínua evolució. a l'espai d'altres herbes per la ratafia eh, com que en queda poc espai de programes i el Catarco ja fa dies que va marxar i aquest programa ha estat remasteritzat 15 dies després de que es gravés eh, voldria fer un homenatge a les dones del Salvador vaig tenir la sort d'estar de... un mes i pico no, no fa gaire col·laborant en una comunitat del Salvador i em, em va com ho diria, imaginar molt eh, com viuen les dones tota la postguerra i com han aixecat endavant l'FMLN i com han seguit les dones al peu del canó i com són la, la gent que esculturitza, no? I, I per això extret d'aquest llibre, Viaja a la memòria, por los caminos de la milpa, del Carlos Martín Beristain, un fragment que diu La, la fuerza de les mujeres, El Salvador, 1995. Pega el apoyo. Vuelvo a El Salvador, que se encuentra tres pasos más allá del después de la guerra. Acudo a la llamada de mis ganas y la, y la invitación de Sandra para apoyar a un grupo de mujeres. Se encontraron en la búsqueda de nuevos espacios que guía los pasos de mucha gente, que como ellas, estuvo organizado en el FMLN. Se reúnen, celebran, buscan, lloran, tratan de llenar de color su nueva vida en un país y un proceso que a veces no reconocen como suyo. En El Salvador actual, marcado por la descomposición social de la posguerra y la política neoliberal, volvemos a los dolores y esperanzas de la ofensiva de los 80 del 89. Seis años después, aún hay cosas que nos han podido compartir. Vuelvo con otro miedo. No con aquel de la primera vez, aquel del temblor en las rodillas. Este es el miedo al no saber acompañar. Y el temblor es en la voz. Tenemos dos días para este encuentro. Esta noche nos juntamos todos. Dice... Todas, dice Adriana. No va a faltar nadie. Comenzamos con las presentaciones, las palabras y los silencios. Raquel lee un resumen sobre el proceso que han hecho juntas en estos meses y que les ha llevado aquí. Esa noche ha llegado. De repente soy. Supongo que cualquier noche o día hubieran sido de repente. Y ya con un tanto de miedo, con alguna que otra gana de huir, con algún que otro insomnio o picor cómo es que vino a habitar en las manos, brazos, cuerpo de Marta. Después cada una toma su palabra. Queremos hablar de eso. Eso son las experiencias dolorosas guardadas en silencio, la cortina que hoy queremos descorrer. Ahí detrás está la huella que nos ha puesto en crisis varias veces, que nos ha puesto en crisis varias veces. Cuando ya la creíamos superada, hemos avanzado mucho, pero siempre topamos con lo mismo. Lo rodeamos, nadamos en su superficie, nos reímos. Pasamos de puntillas para no despertar al monstruo. Y así salimos aliviadas. Hasta el próximo aviso. Nos sentamos en las sillas. Mientras yo tomo la palabra, antes de dejarla caminar entre nosotros nosotras. Resum resumo las confidencias de la noche de ayer. El proceso del grupo. Los avances. El clavo que no les deja avanzar. Pongo nombre a los miedos, como decía Carmen. Los miedos se hacen más chiquitos cuando se miran en el espejo de su nombre. El temor a la censura. El miedo a que no me entiendan. El miedo a no encontrar respuesta. El miedo, de nuevo, a que duela. Luego dejamos las sillas y vamos al suelo a tratar de responder aquellas preguntas. A tratar de estas más juntas. Demasiada vida, demasiado dolor para escribirlo. Demasiados nombres, recorridos. Las manos escriben, toda frente a la pregunta ¿Qué ha puesto la guerra en vuestra vida? Cada trozo de papel es la historia de una y de todas. Marta lee sus palabras que a veces se le atragantan. Lucha con paciencia. Espera que las palabras se humedezcan. Luego habla de las pérdidas, las de los vivos que están muertos y sobre todo las de los ausentes que queremos vivos. ¿Para qué luchamos? Escribió. Para que los niños no pasasen de la cuna a la mortaja. Las preguntas y los logros que nos rondan estos días. El balance de los años de lucha tiene demasiadas cosas en el debe y el por hacer. Te lo dije. A veces, la familia se dio la vuelta cuando más la necesitábamos. Se convirtió en el lugar de donde teníamos que salir, de donde fue más doloroso. No solo porque afuera era el vacío, sino porque adentro algo se rompía. Pero al final, cuando nos habíamos quedado sin nadie, cuando pasó la ofensiva, allí estaban con su abrazo. Entonces la familia se convirtió en ese lugar donde no, no preguntan del que inquebramentablement formes parte. Almenys així nos parecía esta mañana, però l'abraç més más venia també también con la palabra que más duele. Te lo dije, tuvimos todas que escuchar. Doncs bueno, amb aquest fragment d'aquest text i d'aquest llibre que recomano, que es diu Viaja la memòria, que, que ha editat Virus Editorial de Barcelona i del Carlos Martín Virestein, em despedeixo i fins al pròxim programa del Boig als Pirineus. Apa, salut i autogestió.